Du lytter til Radio 24-7. Den originale Del Radio. Velkommen til Q&A. Med Henrik Fortrup og Mikkel Andersen. Som Jenkins siger, så er vi altså i gang med mediemagasinet Q&A. Jeg hedder Mikkel Andersen, og ved siden af mig, der står som altid Henrik Fortrup. Det gør jeg nemlig, og i dag har vi noget så... Det faktisk tjekket som et overordnet tema for udsendelsen. Vi beskæftiger os med noget, som nogle mener, man i hvert fald som minimum bør tage pause fra. Det er Facebook i danske medier. Det er de lavede, nogen vil sige, politisk ukorrekte ord i Danmarks Radio. Og så er det Twitter, der for nogen har udviklet sig til et sandt rock, der kræver indtagelse i stadig større mængder. Så alt i alt velkommen til et Q&A i afholdenhedens tegn. Du lytter til Radio 24 /7. Og inden vi går i gang med det afholdende, Mikkel, så skal vi også lige runde noget, der handler om, om dig. Fordi jeg skal ellers lige love for, at du får læsterlige tæsk øh, over på dagbladet informationen. der har de en øh, der hedder øh, eller en undskyld der hedder Peter Nielsen. Ja, faktisk, han er faktisk ret det litteraturredaktør. Ja, øh, og han har læst, øh, og det, det, du gør det jo indimellem i øh, anmeldelser på Berlingsken. Og du har senest anmeldt øh, Susanne Bryggers øh, nye bog, og den er du ikke, den hedder Norsk Umelette, og den er du ikke begejstret for, at du giver den to stjerner. Men hvis du ikke er begejstret for øh, Susanne Bryggers øh, nye bog, så er det for intet at regne med, hvad Peter Nielsen er for din anmeldelse af Susanne Bryggers bog. Fordi der får du altså Lester Liettesk, han skriver, at øh, din anmeldelse er et, nu citerer jeg, et, Bøvs fra en kvæveland, der bare til er politisk uenig med Susanne Brygger. Du har ingen forståelse for den kunstneriske form. Du er politiserende, du er tonedøv. Og så hæver han kritikken af dig og din anmeldelse op på et højere niveau og skriver, at du er så kun et, en brik i et større spil, som går ud på at forgifte forudsætningerne for den litterære kritik. Så... Sag på jysk, Peter Nielsen er kun behersket til med dig, Mikkel. Ja, det må man sige. Altså, jeg jeg er jo selvfølgelig altså, det er, jo, er, er der noget her i mit liv, som, som jeg altid har forsøgt at undgå. Så er det jo at gøre, gøre informationskribenter af det. Og der kan jeg jo se, at jeg har fejlet utrolig klatant. Øhm, og det kan jeg naturligvis kun begræret i at altså, være ked af så, så dybt, som man nogle gange kan. Men, men, synes, men, men kritikken går jeg på, at, at, at det, det er ligesom at sætte mig til at, at, at, at anmelde dans eller ballet. Altså, ja, du, du er sat til at, at, at beskæftige dig med noget, du ikke har forstand på, altså litteratur. Det kan godt være, at du har nogle politiske holdning, men litteratur har du altså ikke for fem at øre øh, forstand på. Og, og, og har manden ikke en pointe? Altså, det er lidt underligt at sætte en mand, der ikke har litteraturbaggrund til at anmelde litteratur? Jamen, nu skal det siges, norsk gu-mellett er naturligvis er det jo litteratur, men det er jo altså ikke skøn litteratur eller noget som helst. Altså man kan sige Peter Nielsen gemmer sig meget bag ved det, eller han henviser til, at der er tale om i Men i pistler er en genre, så man kan sige, der er stærkt subjektiv og den er sådan lidt fragmentarisk. Det er sådan lidt, man kan sige, populært. Det er lidt en rød butik af alt muligt. I Danmark der er det Ludvig Holberg's i som sådan ligesom har været det definerende for genren. Men, men der hævder han altså, at fordi at det er den her, den her type, den her særlige genre, så kan du ikke gå til det politiske indhold i Bogen. Det synes jeg er noget pjat, altså, fordi det er en samfundsmæssig bog, hvor, hvor man, fra, hun fra for, man fra forlagets side siger, at jamen, gennem, hun vil tegne et portræt af Norge. Nordmændene gennem samtale med kendte personer, det mener jeg så i hun gør spektakulært dårligt, det skriver jeg også i anmeldelsen, jeg mener faktisk, hun bruger den bare som en slags statister i hendes eget cirkus. Øhm, og, og, og det kan man naturligvis godt gå ind og kigge på, sådan, hvad kan man sige fra et, et, et samfundsmæssigt perspektiv, og det samfundsmæssige er jo naturligvis det, jeg, har en, en, jeg er bachelor i historie, har en kandidat i analytisk journalistik, og har beskæftiget mig med samfundslitteratur også som anmelder på Jyllandsposten i to-tre år, så det kan man naturligvis sagtens, Gå ind og angribe øh, øh, fra den her vinkel, og der, måske... der kan man ikke gemme sig bag ved at sige, at fordi det er pisler, så kan du ikke forholde dig til, at hun siger konkrete ting om udlændingepolitik, om kring et hav af andre samfundsrelevante øh, hvad det hedder, øh, forhold. Det kan man naturligvis hvad ikke. hvad ved du om litteratur, Mikkel? <laughs> ja, jeg ved selvfølgelig for rigtig masse om litteratur. Jeg har jo læst øh, afsindelig meget af det, men det er jo ikke skønlitteratur, og jeg er heller ikke jeg anmelder. Jeg vil aldrig kaste mig over at anmelde der er bøger. Jeg anmelder ting, der har noget med samfund, historie øh, og politik, og stort set ikke andet, men det her er også en samfundsorienteret bog. Den forsøger at sige noget om, hvad den forsøger at tegne portræt øh, af og, og hun går ind og siger mange, Susanne Brygger, mange meget konkrete, meget specifikke ting omkring aktuelle samfundsmæssige problematikker. Du skal jeg selvfølgelig lige gøre opmærksom på, at jeg har selvfølgelig skrevet til Peter Nielsen, og spurgt om han ikke havde lyst til at komme ind i det her studie og gentage, og måske at kvalificere kritikken af Adam men han, han skrev tilbage til mig, at det var et besnærende tilbud, men han havde ikke lyst til at indgå i det her, som han udtrykte, sæt op. Jeg ved altså ikke, hvad han mener med det, men så må jeg jo øh, tage, tage, opga tage opgaven på mig, fordi det, som Peter Nielsen også jo, som jeg forstår ham, øh, går, går lidt efter, det er øh, en mere ordnet kritik af øh, det, der jo sker nede på Bergenskets Kulturradation, altså at man sætter folk fra kan man sige, andre hjørner af kulturlivet til at øh, anmelde øh, litteratur. Øh, er det, en, som du ser det, er en god eller en dårlig udvikling? Jeg synes det er blandet. Hvis, hvis, altså hvis man skal være helt For mit eget vedkommende har jeg det jo sådan lidt. At jeg, jeg har anmeldt på Jyllands i to-tre to, år tidligere. Jeg ja, der havde jeg fuldstændig det samme resortområde, som jeg havde på Bælteske. Det vil sige og politik Så det synes jeg sådan set sagtens jeg kender. Jeg synes også jeg er øh, ganske godt kvalificeret til det, hvis jeg visse hjælp. Men der skal der ikke klemme dig altså, men, men, spænd, men, ja. generelt, men generelt vil jeg sige, at jeg synes der kan være en force ved øh, at sætte nogle folk til at kigge på ting fra et almindeligt burp med nogle skæve perspektiver. Kan man sige at det altid vil virke godt? Det er et godt spørgsmål, men men altså, jeg vil da sige, for eksempel, et af de eksempler, som har været nævnt, det var jo, kunne man sætte for eksempel Eva Selsing, en, en af Berlinske øh, øh, klummes, klummeske øh, filosofer hun er uddannet som, øh, til at anmelde Nick og Jay. En Nick jay koncert Og der har jeg da sådan egentlig... der Det, det bliver brugt som sådan det, det parodiske skræmmeeksempel, men jeg har da altid tænkt prøv jeg vil da gerne læse. Altså, jeg vil da egentlig utrolig gerne læse en anmeldelse af en Nick jay koncert skrevet af Eva Sjældssinger, og se hvad hun mener, at det udsiger om vores samtid og æstetik og alt muligt andet. Det kunne da være sjovt. Ikke dermed sagt, altså, jeg mener, det vil ikke give, det vil ikke give nogen mening at, at få mig hævet ind til at anmelde øh, Bloksbyggeriet nede på havnen, altså den her redsel, der ligger i Køben, ved, nede ved Københavns havn, en, en stor en ny arkitektonisk bygning. Det virker specielt meget, meget mening. Det har jeg ikke forudsætning til. Så der skal ligesom. Der skal være et, et, et, hvad kan man sige, der skal være en relevant indgangsvinkel, hvis du ønsker at bruge anmeldere på den her måde for mig at sige... Nu kan du se, Danmarks Radio, de, de, de har de premiere på et nyt litteraturprogram her lige om lidt, med Mikke som, som vært. Og, og, og dømme på uh, for, forhåndsudmeldinger for Danmarks Radio, så er Mikke Øendals væsentligste kvalifikation, den at han uh, ikke har læst uh, særlig mange bøger om nogen overhovedet. Uh, jeg, jeg synes da godt, man kan følge Peter Nielsen, når han problematiserer, at det ligesom går hen og bliver en dyd, det her med at man ikke har så meget øh, kan man sige, umiddelbare viden om de ting, man skal forholde sig kritisk og forhåbentlig også kvalificeret til. Ja, yeah. altså det er jo, det er jo et åben. Nu synes jeg, det er svært lige med Mik Øendales øh, ting. Ikke? Fordi Så du man kan du ikke sammenligne det med? Jeg <laughs> har jo begge to en, en, en humoristisk vinkel i nogle forskellige, lidt forskellige sammenhænge. Men jeg synes, jo, det er svært, fordi man kan også sige, altså, at, at nu sidder vi jo på en station, der har gjort det at lave meget skæve formater til sit trademark i en eller anden øh, henseende. Så at du tager en forudsætningsløs og bruger vedkommende til at, at sige, jamen, stille de dumme spørgsmål på serens vegne, måske kunne det virke. Det betyder ikke, at jeg nødvendigvis. Hvis jeg skal være helt ærlig, jeg har, har voldsomt positive forhåbninger til det her med, med Mikke Øndal, jeg, jeg tænker, det kunne også godt gå hen og blive øh, lidt en form for PixiBo's øh, tilgang til den til, til, til litterære. Det som men, Else, men, du, men, du, du, du men, sigt, mener, at din anmeldelse af, af Susanne Brygger er noget, noget, noget PixiBo's ja, for, for, for, for dommelighed. Men, men det, der synes jeg jo fuldstændig, at han, han tager fejl, og det er jo fordi, vi ser forskel på den her bog også. Altså han mener jo grundlæggende set, at man kun kan betragte den her bog som en form for æstetisk værk, men, men det som Susanne Brygger, og det forlader hun, hun selv også relativt ekstra, specielt i forhold til. Jamen det er jo naturligvis også Ganske som Ludvig Holberg i øvrigt også i høj grad gjorde med sine pisler, og så mange andre gør, det er at komme med indspark i samfundsdebatten. Og indspark i samfundsdebatten kan jeg naturligvis godt forholde mig til. Jeg tror måske mere Peter Nielsen's problem, hvis jeg skal være helt ærlig og give råd ud i noget, der ligner en semimotiv analyse. Det han er sur over, det er, at jeg kommer med et, et andet politisk udgangspunkt, end mange andre måske du altså, gør. Det tror jeg, det er. Hvis jeg skal være helt ærlig, ja, så tror jeg, det er en del af det, der, der, der trykker ret hårdt på hans sko. Fordi jeg vil sige, det er jo heller ikke noget nyt eller alternativt, at øh, boganmeldelser også indeholder anmelderens egne idiosynkratiske politiske opfattelser. Det er jo ikke fordi du heller vil, vil se, at det er fuldstændig bandlyst på weekendavisen, information, politikken eller andre steder. Tværtimod. Men man kan jo sige, at der måske er, at det lidt er noget nyt, at, at der er nogen, der melder sig relativt kraftigt ud, som jeg for eksempel gør, i forhold til hvor jeg selv står politisk. Du lytter til Radio 24 /7. Hvad er der egentlig galt med at sige Bananrepublik? Eller udkantsdanmark Danmark? Eller 12 pige? Eller danskerne? Og hvad er der i vejen med fagforeningsboss eller sløngelsstat for den sags skyld. Svaret er, at det kan faktisk være problematisk at tage den slags ord i sin mund. I alt fald hvis man sidder ude i Danmarks radio, hvis man skal følge den manual over citats tendensord, som mediemastodonten netop har sendt ud i afdelingerne. Listen er kommet til på initiativ fra seernes og lytternes redaktør Jesper Termansen, men udarbejdet er den blevet af Danmarks Radios sprogredaktør Martin Christiansen. Den er listen ganske vist kun vejledende, men den har allerede vagt meget debat, fordi at Danmarks Radio nu kammet fuldstændig over i en skal vi kalde det sveriges politisk korrekthed, hvor det er kritisabelt at kalde tingene ved deres rette navn. Vi havde egentlig en aftale med Jesper Thermansen, men kort før udsendelsen meldte han afbud. Ja, men velkommen til dig, Erik Hø. Du er nemlig med, og du er folketingskandidat for Dansk Folkeparti. Men du er, ja. må, må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men du er vist også journalist og tidligere EU-korrespondent for Ritzau. Har jeg ret i det? Det har du fuldstændig ret i, og tak for det. Fornemt. Men jeg kan forstå, at du synes, at den her ny øh, vejledning fra Danmarks Radio i forhold til sprogbrugen er et, øh, et problem. Hvorfor egentlig det? Jo, jeg synes faktisk, det ønsket om. det er et ønske, utryggeligt ønske om at... Lever præcision, det er jo noget, der skal ligge i journalistikken, og det er det, som journalister egentlig er trænet i. Så at lave en eller anden, øh, anden øh, fyreårsliste, det synes jeg er malplaceret, også fordi man, man kan jo så begynde at gennemgå ordene over for ord, og, og se, er det virkelig så mange malplaceret? Men det aller værste, som jeg ser, det er faktisk, at man, om jeg så må sige, øh, på en systematisk måde ødelægger den der sproglige mangfoldighed, som jeg synes, der må være plads til. Men, men hører på, du hører her, du, du tilhører et parti, der nu i... Ja, årtier har, har boltet jer i at have stærke meninger om, hvad de må og ikke må ude på Danmarks Radio. Nu kommer der sådan en liste her, hvor, hvor man ud fra DR's side efter fattige evne forsøger sådan at veje sol og vind lige. Og så er, er det også et problem. Jamen det synes jeg, fordi det er altså hvis det er øh, virkelig velmangfoldigheden, så synes jeg, at DR snart burde værne om mangfoldigheden, og det jeg siger er, at nogle af de her ord er jo selvfølgelig problematiske, men man behøver da ikke at lave nogen facitliste for dem. Altså hvis, du nu, hvis jeg må tage udgangspunkt i et ord, som ikke har været så omtalt i den offentlige debat, så er det ordet populist. Øh, jamen, altså populist er jo bare... Det bliver jeg kaldt som DF'er i tide og utide. Og jeg siger tak for Rosen. Jeg er en femstjernet populist, fordi jeg lytter til folket. Ordet populist udspringer fra folket. Og når jeg sådan hører fra DR sige, at det er et dårligt begreb eller et nedsættende begreb, så tænker jeg, ja, det er fordi, de nok er radikale derude, og at det radikale venstre er ikke så populært for tiden, og derfor er ordet blevet dyre. Min pointe er, at DR skal ikke gå ind og være smagsdommer på det felt. De skal levere savnlige til tilstrækt objektiv journalistik, og, og, og så koncentrere sig om det. Og så det med ordene, det kommer helt af sig selv, hvis man ender sig en præcis journalist. Men, men Erik Høgh, altså en populist er måske et meget godt eksempel et eller andet sted, fordi man kan sige, at problemet ved det er jo netop, at det er meget tvetydigt. Hvis du bruger det en forskningsmæssig samling, så kan det betyde noget med, at det er nogen, der forsøger at monopolisere, hvad folket som et diffust kollektiv gerne vil. Andre bruger det bare som skældsord, og er der andre, bruger det måske som en positiv betegnelse for, at som du selv mener, at du repræsenterer folkeviljen? Er det ikke et meget godt eksempel på, at man netop skal undgå nogle ord, som for det første for mange vil være de værdimæssigt altså ladet, og måske endda være tvitsydige. Jo, tvitsydige ord skal man undgå, men det behøver man ikke at lave en fatig liste om. Og jeg må bare fastholde, at for mig er det en ro, så bliver kaldt populist. Og derfor kan jeg ikke forstå, at DR går ind og ligesom øh, sætter spørgsmålstegn ved ordet, bare fordi der er nogen øh, på, øh, hos, hos vores politiske modstandere, som, som, som synes det er et dårligt ord. For så har det... Dermed har DR jo allerede taget parti. De mener, de er radikale i overført betydning, de mener, at det radikale venstre har ret, øh, når de, når de, når de øh, kritiserer populismen. Men vil du ikke sige, at der, der er mange andre så Det er der sådan oplevet i flere debatter, der synes, at det egentlig er lidt problematisk at blive kaldt for populister i forskellige forstand, fordi de har en anden opfattelse, at de måske mener, at det trækker sådan sammenligninger med jeg ved ikke, Viktor Orbán eller øh, Lov og i, i Polen eller forskellige andre tendenser, som mange måske synes er ret problematiske? Jo, øh, det kan du godt mene, men jeg, jeg ser... Jeg ser på ordet i det oprindelige betydning, og det betyder det simpelthen noget, der udspringer af folket. Jeg kan jo ikke forestille mig, at hvis man ellers har, er demokratisk sindet, så vil det være en kæmpe ros, hvis man går tilbage til ordets oprindelse, og, og blive kaldt populist. Og den tager jeg det også, når, når der er nogen, der kalder mig det. Og igen må jeg bare fastholde, det øjeblik, du går ind, og han er sagt lovgiver, det gør, det jeg jo ikke, det er jo en vejledende liste, men det øjeblik, du går ind og lovgiver om sådan noget her. Jamen, så er det jo netop, du tager parti. Og, og der skal de altså, hvis der er omkring ordet populist, så må man forklare, den tvetydighed, øh, som du også gør nu med din spørgsmål. Lad, lad, lad os prøve at kigge på et af de, de andre ord, der, har, der er på, på tendensordslisten, øh, og det er ordet ghetto. Øh, her for, for et par dage siden havde vi her på stationen øh, ophavsmanden til, til listen, øh, et sprogredaktør, tror jeg titlen er, jeg er lidt i tvivl, men, men i hvert fald sprogmand ude på Danmarks Radio, øh, Martin, Martin Christiansen igennem, og han forklarede, hvorfor han mener, at ordet ghetto er et af dem, man skal være på påpasning med. Lad os prøve at høre, hvad han sagde ved den lejlighed. Det kunne være, hvis man sagde, øh, altså igen, jeg ville anbefale... Det afhænger altid af det enkelte indslag, om det giver mening. Jeg vil sige, at med alle ord på den her liste vil der være steder, hvor man kan sige, at vores anbefaling kan man, skal man gøre noget andet. Men jeg vil sige, at det kunne være sådan noget, at man siger, at jeg står i en ghetto på Vestegnen, øh, hvor man kan, man kan måske sammenligne det med, ligesom når man taler om handicapet eller mennesker med handicap, hvor øh, der sker, sker sådan en smeltning af personen og så det handicap man ved, har. Står forstår du overhovedet ikke det der? Altså hvis man siger, at du har en mand, der står en reporter for ja. DR, der er, han er gennem i TV-avisen, jeg står i ghettoområdet på Vestegnen, syd for København. Ja. Hvad skulle, skulle vedkommende så i stedet for? Så kunne man for eksempel sige, at man står i et boligområde, som er på øh, hvad bliver det, Transport, bygnings- og boligministeriets liste, som ja. altså har øh, nogle helt konkrete sociale problemer, eller hvad det nu er, at, øh, hvad hedder det, en handler om. Ja. Og det... hvordan er det bedre end at sige... Prøv, nu er jeg reporter. Mm. Ja, goddag, du er, det er Asger Jul fra TV-avisen. Jeg står i et øh, socialt belastet boligområde fra listen. I, på Vestegnen tak fordi jeg kunne være med eller hvis jeg siger jeg står i ghettoområde på Vestegnen hvad i alverden er forskellen ja ghetto er jo et, et udtryk som altså historisk forbindes med, med hvad hedder det, de områder hvor jøder for eksempel var, blev nødt til at opholde sig i Østeuropa. men man tidlig... siger ghetto i begge dele i begge indslag der Ja, men du har en klar kildehenvisning i det i den ene tilfælde, og det er jo, det er jo også meget vigtigt at understrege. Så du står som reporter, og så siger du, at det er nogle andre, der kalder det ghetto, og derfor så siger jeg det bare også. Men, det, men I skal bare vide, at det det ikke mig, der siger ordet ghetto, fordi jeg ved godt, og det der er sandheden, der er, at I synes, det er negativt lavet, og det har alle mulige politiske fordomme, og fordomme om de mennesker, der bor der. Det er jo derfor, I ikke vil have, at man skal bruge det, og yep. derfor henvise til, at det er... Øh, jeg vil sige, som journalist går en, jeg ikke ind og siger, om det er en fordom. Jeg, jeg, jeg eller forholder mig egentlig rent principielt egentlig ikke til listen. Øh, altså, øh, men, men det, der er, det er, om vi skal, hvad skal vi sige, ubevidst viderekolportere nogen af de ord, der er i nyhedsstrømmen. Det er sådan set det, der er hele pointen. Det er, om vi nogle gange at vi også træffer et valg, hvis vi, som, som du siger, vi så siger, nemlig, nu står jeg i en ghetto, så, bliver vi med, så, så videreproducerer vi i hvert fald et billede, der er derude. Og øh, det er jo også et valg. Så derfor så bliver man måske nogle gange nødt til at vide, eller så anbefaler vi, at man hele tiden tænker på at have en klar kildehenvisning i det her tilfælde til øh, nogle helt, som du sagde, du i sagde, et belastet boligområde. Det er jo allerede meget mere præcist at sige, øh, og navnligvis det selvfølgelig indslaget, så dækker, hvad de her forskellige ting, der gør, øh, at den kategorisering er passende. Men der er ghetto. Jeg står bare i en ghetto. Det er simpelthen for, det er for lidt forklarende, synes jeg i hvert fald. Jeg Høge, er det ikke udmærket, at man ude på Danmarks radio du gør så en hel masse overvejelser om, hvordan man undgår at gøre nogle mennesker kede af det? Nej, altså, fordi i virkeligheden er, at vi har ghettoer i Danmark, og, og, og ud af dem udspringer en, en uforholdsmæssigt stor kriminalitet. Så når man skal lave, skal lave de historier journalistisk, så kan man sagtens være objektiv, og stadigvæk bruge ghetto, ikke mindst fordi det er en officiel betegnelse. Jeg synes egentlig, interviewet, I lige har afspillet, afspejler meget godt, at, at når man begynder at og lave en liste over fyre år, så, så kommer man lynhurtigt ind i sådan en hel serie selvmodsigelser, som, som, som redaktøren synes jeg gør i det her tilfælde. Altså ghetto er kommet for at blive, og dem, der bruger det ord, de må så stå på mål for at bruge det, men at gøre det til fyre det, det, altså, det er simpelthen, og han har sagt det danske sprogs mangfoldighed. Jeg sad og tænkte på, da jeg hørte det her, når, hvad skal man så kalde det? Skal man kalde det et, et, et, et, et udfordret, geofra, en, udfordret geografisk lokalitet? Er det det, man skal kalde det i stedet for? Altså, vi er nødt til at være som journalister så præcise som muligt, og når folk um, instinktivt får Står af ghetto, jamen så bruger over i ghetto i stedet for. Forbi men men men, men hvordan vil du have det, hvis jeg sagde, at, at du som DF-kandidat appellerer til Kackelbors Danmark. Til undskyld. hørte jeg. Hører til til til, til Danmark. Øhm, til vi jeg ikke, jeg visserligt ikke har noget imod, fordi altså. Du, tr du, tr mere, tr for at, du trækker, du trækker lidt på det. Jo, men altså, det, kom, det udtryk kom jo frem i forbindelse med statsminister Henning Thorning i sin tid, så vidt jeg husker, at det blev brugt som, hvad skal man sige, en måde at vise, at hun var meget elitær og alt sådan noget. Så, så altså, jeg tror ikke, jeg selv vil bruge udtrykken. Jeg vil heller ikke have noget imod det. Og det samme kan man sige om ordet næger. Det bruger jeg ikke selv, øh, men jeg har absolut ikke noget imod, at folk bruger det. Og, og, og, og, så der er en række af de her ord... Nej, men, men pointen er vel, pointen er vel at du, du tilhører et parti, der jo i den grad kommer op af starthullerne, start hvis I oplever, at medier og ikke mindst Danmarks Radio siger nogle ting om jer, som I ikke bryder jer om. For eksempel, at I er et parti, der appellerer til kakkelbordsdanskerne. Lige netop den er faktisk et dårligt eksempel, for jeg er sådan set ligeglad med, om, de, om man på Danmarks Radio kalder også et parti for kakkelbordsdanskerne. Jeg vil bare ikke selv... Jeg synes, det er et upræcist, en upræcis vending, og derfor vil jeg, jeg vil ikke tage anstød af den, men jeg vil nok mene, jamen okay, skal vi ikke lige blive lidt lige mere konkrete her? Hvad mener du med det? Hvad er hvis de sagde, at de appellerede til den indre svinehund? Øh, det vil jeg tage anstød imod, fordi deri ligger, deri ligger jo, at det ikke er tilstrækkeligt objektivt. Øh, hvis du begynder at kalde, om jeg så må sige, øh, dine politiske modstandere for nogle eksponenter for den indre svinehund, så har du jo allerede så har du allerede fravidet den der tilstrækkelige objektivitet, som jeg synes, Danmarks Radio i forvejen har det svært med. Og det er det, der det er jo det, der er hele Danmarks Radios eksistensberettelse kan de levere public service, kan de levere tilstrækkelig objektivitet. Men det virker lidt som om, at du også synes, øh, at lidt mellem linjerne siger her, at der ligger sådan en, hvad kan man sige, radikal eller kulturradikal bias i de ord, som, øh, som man altså vælger på at, at, at udelukke på den her vejledning. Er det korrekt opfattet for mit vedkommende? Ja, det er fuldstændig, det er fuldstændig korrekt. Altså, der ligger en politisk bias i mange af de her ord. Så skal jeg skønne mig at sige, at nogle af ordene er jo, er jo faktisk gode at gøre opmærksom på. Jeg husker ordet henrette definerer i den her liste, og det synes jeg faktisk er meget godt gjort, fordi der er, der er jo forskel på de forskellige måder at aflive folk på. Men henrette, det er noget stat at gøre. Så den præcision, synes jeg, er helt fin. Og ambitionen om præcision i journalistik, den kan jeg jo heller ikke være uenig i. Men jeg mener bare ikke, at de skal have sådan en facitliste, som, som endda min møde, Men, men, men, frik, men altså, når, jeg, når jeg sidder og læser den, så kan jeg jo også se, at for eksempel advarer de også mod at bruge ordet antifascist. Det bliver typisk brugt af folk på den yderste venstrefløj, Der skriver vejledningen, at, øh, at det skal man ikke bruge, fordi det insinuerer, at antifascisternes modstandere, de er fascister. Det er en dårlig idé. Derudover så understreger den jo at også, at øh, man ikke bør kalde sådan økonomiske migranter for flygtninge, fordi det er ikke det, som, som man normalt øh, i konventionsmediet hvis I forstand forstår som det. Så altså, jeg, tænker på, det virker vel som, altså ikke umiddelbart som sådan det, man kan kunne kalde kerneradikale præciseringer, hvis vi skulle se på en, en angivelig politisk bias. Nej, og det er også rigtigt, og det, som jeg også sagde lige før, der er jo nogle af, hvad skal man sige, debattermerne, som, som, som er gode nok at tage fat i, men stadigvæk, hvis man, vil kalde, hvis man vil, i, i journalistik vil bruge den begreber, som den indre svinehund, eller hvad ved jeg, Øh, jamen, så skal man da bare gøre det. Man skal så bare være bevidst om, at så kommer, så kommer modreaktionen, for eksempel fra Dansk Folkeparti. Jeg sad og tænkte, da jeg kiggede på listen, altså, nu skal vi ikke kalde, øh, kalde øh, inuitter for Eskimo'er mere, i altså, okay, når jeg så går ind og køber en, en is til min datter her til sommer, øh, er det så ikke længere en kæmpe Eskimo. Altså, du er inde og pille ved nogle ting, hvor kriteriet bør være, om der er... Basis for større sproglig præcision. Og der er der altså nogle af de udtryk, de er fat i, som, som ikke burde være på listen ud fra de kriterier. Erik Høg, folketingskandidat for Dansk Folkeparti og tidligere EU-korrespondent for Ritzau. Tak fordi du var med. Selv tak. Dette er Radio Ja, så skal vi snakke Facebook, og Facebook skruer jo som bekendt til stadighed på sine berømte algoritmer, og det betyder, at flere medier får stadig svære ved at komme i kontakt med læserne gennem platformen. Derfor forsøger også flere medier at gøre sig stadig mindre afhængige af Facebook, og flere har endda forsøgt at droppe det sociale netværk. Sidste uge annoncerede Dagbladet Information, at man i en periode på tre uger vil droppe sin tilstedeværelse på Facebook, fuldstændigt, må man forstå, og det er... Information ikke de første, der prøver. TV2's regionalstation TV MidtVest forsøgte det samme i en periode i januar måned, men nu er stationen imidlertid tilbage på Facebook. Så kan det overhovedet lade sig gøre at droppe danskernes foretrukne platform, og er der i det hele taget nogen grund til det? For at vende det har vi nu gæster igennem her via telefon. Det er overfor Fyn, lektor ved Syddansk Universitet og Q&A's hyppigt anvendte ekspert i sociale medier, Philip Valberg. Og fra Jylland, fra det midtjyske, har Nadja Nikolajeva som er digital chef på TV MidtVest, også ladet os ringe hende op. Tusind tak, fordi I vil være med, begge to. Ja, Philip, jeg, Philip, jeg vil lige starte med at spørge dig. Altså, kan det egentlig lade sig gøre som et medie in this day and age at, at undgå at være på Facebook? Altså simpelthen helt melde sig ud af Facebook? Ja, det kan man jo sådan set sagtens. Uh, spørgsmålet er, om man til at tage de tæsk, som de vil føre med sig, i hvert fald på den korte bane. Fordi det er jo også det, som information jo også ude siger, det er jo også en af de uh, ting, som til Midtvest og Natia lagt frem efter forsøget tilbage i januar. Det er jo, at det er i hvert fald lige i første omgang godt kan gøre ondt på trafikken, øh, hvis man vælger at droppe ens øh, Facebook-side. Så, så, men, men, men, så jo, der er nogle det, det, det kan sig gøre, hvis man er parat til at tage de test, der i hvert fald kommer på den kortsigtede bane. Den langsigtede bane ved vi jo reelt ikke, hvad der sker, for der er ikke nogen, der har forsøgt sig med det her i den skala, så at sige, i så mange perioder, så vi ved jo, hvad konsekvenserne bliver de det. Filip, kan du prøve at redegøre for, fordi der har været den her udtalte utilfredshed ja. med algoritmen, og vi har, også, ja. vi har også talt om det et par gange tidligere, men kan du prøve ja. at sige lidt om, hvad vi ved, fordi det er jo ikke sådan, at Facebook annoncerer, ja. hvad det er, de gør, når de skruer på deres algoritme og med. Vi annoncerer en smule, de annoncerer smule, siger de sådan, det kommer med sådan nogle rigtig øh, corporate vendinger så sådan nogle bløde øh, ting, man trækker lidt i hver sin retning, og så skal man prøve sådan en øh, nærmest religiøs, øh, teologisk øh, udredning af, hvad teksten så egentlig siger. Men, men det, jo egentlig er udgangspunktet, det er jo, at det er egentlig ikke ændringerne, jeg tror, der er det, der som, som skaber den her bølge af kritik over for Facebook, som jeg nok også er en del af jer selv. Det er mere en følelse af afmagt i forhold til Facebook. Og altså, det er egentlig ikke konkret. Det er egentlig, jeg tror ikke, det er de konkrete algoritmeændringer, der lige nu gør, at man, man ser de her tiltag forskellige steder. Det er mere den her afmagt, man egentlig har erkendt, man føler over Facebook, fordi de har den her ultimative kontrol over en så stor der øh, har haft i hvert fald en så stor del af trafikken. Nadja Nikolaj, hvad endnu vi nu går videre i debatten her, så kunne det måske være interessant for vores lyttere lige at, at få en frontberetning over fra, fra TV MidtVest. Hvordan gik jeres forsøg egentlig at fige så mange tæsk, som nogen havde forudsagt, I ville få, hvis I forsøgte at sige, for, eller når I forsøgte at sige farvel til, til Facebook? Jamen altså, jeg kan sige først og fremmest, at vi er stadig live. Vi lever i bedste velgående. Der er ikke sket nogen, nogen casualties efter det her eksperiment. Altså nærmest tværtimod. Efter vi har gjort det her, har vi et meget bedre forbrug af Facebook som medie. Mm. Og vi vil også sige i forhold til, en kommentar i forhold til det, Philip siger med, at vi der er den her afmagt i forhold til Facebook. Jeg vil jo sige, at det er en afmagt i forhold til, hvad vi medier gør i forhold til Facebook. Det her projekt handler om at måske kigge ind, og vi medier propper os jo over Facebook men det er jo sådan set os, der i mange år har fodret det her monster, og så kigger vi lige pludselig op på det her store, store monster, som har vokset så stærkt med vores indhold, og så siger vi, wow, hvorfor er det blevet så stort? Så det, det er det, det handler om, ikke at kigge ind ad. Nadia, kan du prøve at forklare, hvad var det egentlig for nogle overvejelser, der lå bagved, at de valgte at prøve, det var de her to uger, som I tilbage i januar valgte, at droppe Facebook fuldstændig. Hvad var det, der fik jer til at træffe den beslutning, altså at I gerne vil se, hvad der skete i den situation? Jeg vil gerne have noget data på, om det kunne betale sig at være der, om vi egentlig fik nok ud af hele tiden at bruge så mange ressourcer, som jeg er sikker på, mange medier kan genkende. Man bruger på at være medie på Facebook. Ikke? Mange har socialmedieredaktør ansat, hvor man skal holde sig opdateret på de her religiøse tekster, man skal poste, man skal holde øje med debatten. Det er faktisk, man kan sagtens have flere fuldtidstillinger i et mediehus med det her. Og jeg vil gerne kigge på, om det var tiden værd. Jeg vil gerne se, om jeg vil få nogle andre besøg, eller er der nogle andre spændende tal ud af det. Men hvad hva, hva, er konklusionen så, at, at det, det er besværet værd? Det vil jeg se. og hvad er det? Ja. Øh, jamen, konklusionen er, at der er et fald i trafikken, men at det bliver opvaret af den tid, man sparer. Det er altså min konklusion. Også her efterfølgende, når jeg trækker tal på vores website. Altså man kan sige, at efter vi har haft vores Facebook-pause, har vi jo bagefter øh, så skruet op igen, og så vil vi så sammenlignet tallene, og så set, om det har betalt sig for os. Og lige nu, i forhold til december, før det her eksperiment øh, gik i gang, der har vi halveret vores antal af på vores nyheds Facebook-side. Så vi har halvt så meget på Facebook. Men jeg kan ikke sige, at vi har halveret vores trafik overhovedet. Øh, vi har faktisk udmærket trafik, og vi er mindre facebook afhængige, Lige så stille går det i den rigtige retning, som jeg gerne vil have. Ikke? Okay. så som mål, at de på sigt skal simpelthen droppe Facebook fuldstændig? Mm, nej, men jeg vil hellere have et mål om, at, at der kommer den her åbne debat med vores læsere og seere, mm, og bruger om, at hvis de vil have den fulde TV oplevelse, så skal de på vores website, øh, hvor de selv kan bestemme, hvad de klikker på, hvad de vælger at få af indhold. De skal blive bevidst om, at øh, på Facebook får de altså kun et lille bitte udvalg, som de kan være sikre på at få. Philip, hvis man nu kigger ud over landets grænser, så kan man sige: mm. øh, TV MidtVest har forsøgt det her information, går så også i gang med et tre års forsøg om at se, hvordan det, det går uden Facebook. Er der nogle eksempler på større sådan internationale medier, hvor man har sagt, vi dropper Facebook, nu er det slut. Æh, nej, ikke så vidt, jeg kender til, og det gav også øh, men jeg siger, det, det er jo også derfor, at øh, Nadjas og til eksperiment jo faktisk fik, øh, i, i mindste i blandt os øh, journalist-sociale-medienørs-kreds, øh, øh, den er måske ikke stor, men den er rigtig god, der fik det jo faktisk rigtig meget opmærksomhed, også internationalt, at øh, til Midtvest faktisk var ude at droppe øh, Facebook i, i perioden. Øhm, så, så man sige, på den måde er der ikke mange medier, der har tur til de her skridt. Der er lige en ting, jeg har lyst til at knytte til det her, men jeg sige. I forhold til det, informationen gør lige nu, så er der jo flere aspekter, vi skal se på, udover at, at, at, man kan sige, at Facebook at vi er ved at nå til en konklusion, at vi i hvert fald har givet Facebook på meget magt, og de også har taget for meget magt over den trafik, vi har. Der er også det, der sket, der er sket en fornyet fokus i den her tid på kvalitetstid så at sige, med ens bruger og lojale bruger, som det ikke har været på samme måde tidligere. I det handler det ikke om at få meget trafik, nødvendigvis, det handler om at få trafik fra de rigtige bruger, så for til bedste er det selvfølgelig folk fra Midt og og for information er det selvfølgelig folk, der gerne må betale for indholdet. Så der har også været sådan et skiftigt mentalitetsskift i, i, i journalist, i mediebranchen i forhold til brugerne, og det er også det, der er med til at gøre den her tendens eller den her bevægelse langsomt spreder sig. Ja, Nadia, fordi en, en af de ting, som I opdagede, øh, hvis jeg har forstået det korrekt, det, det, i forbindelse med jeres forsøg, det var, at læserne faktisk, altså de læsere, som så kom ind trods alt, de bruger faktisk mere tid på at læse jeres, jeres artikler inde på hjemmesiden. Jamen, vi fandt ud af, at der simpelthen er stor forskel på en facebook læser og så sådan en, en læser, der kommer direkte ind. Øh, og det er jo noget, alle faktisk kan gå ind og kigge på i deres tal. Øh, alle danske medier kan finde de her tal, uden at skulle lave noget eksperiment. Men man kan sådan se sur på hvidt, at øh, dem der kommer direkte ind, de læser flere artikler bruger længere tid, så der er bare den her store, store forskel, som vi først blev bevidste om, da vi lavede det her eksperiment. Og jeg kommer også til at tænke på, at vores eksperiment var jo åben, og vi promoverede det meget over for vores læsere og seere på vores website. Vi lavede en skilt på Facebook om, at vi holdt pause. Det er altså også et vigtigt, at almindelige nyhedsforbrugere forstår, at de ikke kan regne med nyheder på Facebook længere. Vi har også opdraget en hel generation altså unge, hvis man kigger i medieforskning, unge får deres nyheder fra Facebook. Nu har Facebook jo bare besluttet at fjerne en markant del af de nyheder, der var der før. Det er faktisk et ret stort samfundsproblem. Det er vigtigt at have sådan helt almindelig snak med helt almindelige om, hvor de får deres ting fra. Jeg tror, du brugte udtrykket før, Nadia, at det er jo også, altså den danske medier, der, der har fået det her øh, monster. Og, og det, der vel så er at dit budskab, som jeg forstår, der er, at det skal os i mindre grad nu. Der skal mindre mad til, til Facebook. Men hvad er det, kunne du prøve at sige noget om det? Hvad er det så, man skal, man skal gøre i stedet for? Altså, øh, føre læserne ind af andre veje? Eller kunne du prøve at blive konkret der? Jamen, altså jeg kan vise så konkret, at jeg har jo meldt ud efter det her eksperiment, at resultaterne har gjort, at jeg ikke starter nogen Facebook-relaterede projekter i 2018. Der har jeg simpelthen strategisk besluttet. Det er ikke en platform, der er interessant for mig og for mit medie det kommende år. Så må vi se, om der sker et eller andet til næste år, men jeg vil rigtig gerne bruge ressourcerne steder, hvor jeg har meget mere kontrol, fordi jeg har så lidt kontrol på Facebook. Så det er ikke interessant for mig. Øhm, I stedet for at have for eksempel her til foråret brugt alle mine kræfter på at lave en ny streaming-app, og man udvikler en platform, jeg selv kan styre, øhm, så folk kan få flere altså digitale streaming og se vores programmer. Så det er simpelthen, at jeg bruger ressourcerne anderledes. Giver det, giver det mening, Valver? Ja, jeg synes, at jeg er fuldstændig enig med hende. Men jeg tror ikke, jeg tror ikke, at vi skal se det så sort hvid her. Jeg tror ikke, vi skal sige, at Altså for fra mit synspunkt, så handler det ikke om, om medier skal droppe Facebook eller ej, permanent set. Og det tror jeg, det tror jeg meget, Nadia er meget enige om. Vi skal ikke løbe alt, hvad vi kan, nødvendigvis væk for Facebook. Vi skal bare til at revurdere, hvordan det er, at vi bruger Facebook. Og langt højere grad bruge det strategisk. Så når du først har en historie ude på Facebook i kan du så også logge folk til at give dem et rigtig godt incitament, og ikke bare en freaking pop-up til at sign op til et nyhedsbrev måske, eller en ekstra oplevelse med et medie, eller noget af den stil. Så vi hele tiden prøver at bruge vi bruger Facebook i høj grad til at skubbe dem ind i fonden, hvor vi egentlig gerne vil have dem, og få et tættere forhold til dem, øh, til, til, til brugerne. Øhm, fordi vi ønsker at have lojale, trofaste brugere, som kommer igen. Øhm, så som man sige, vi skal bruge, vi skal være, på, medier skal være på Facebook i min optik, ja men det skal, ske, det skal ske strategisk. Og så skal vi selvfølgelig bruge en masse kræfter på at udvikle indhold på vores egne platforme, som både, både tid og økonomi, økonomi til både teknik og journalistik, så folk faktisk har lyst til at, at bruge. Philip, jeg kunne godt tænke, for jeg ved, at du er en af dem, der følger det her mest intenst. Altså mange i mediebranchen har jo bævet over de her øh, algoritmeændringer, der, altså, der, som, som kommer til at påvirke og har påvirket medierne rigtig, rigtig meget. Altså hvor hyppigt ser du indhold fra store medier i feedet? Nu er der gået lidt tid siden det er sket, men kan du prøve at give os en status på, hvordan, hvordan situationen er for indeværende? Hvor meget har det ramt folk, og hvad konsekvenserne været? Ja, men det er jo, jo rigtig... Yeah, det er jo det er meget forskelligt, fordi vi, altså det danske mediebillede er meget og, og sige, så vi ser lidt forskellige tendenser. Der er nogle medier, der har fået lavet ud, så er der nogle medier, der ikke har fået den her, samme lavet Og så er der faktisk nogle regionale og lokale medier, der i hvert fald det mindste på papiret kommer til at opleve måske en lille vækst her den kommende tid på Facebook. Fordi det er noget af det, er, som Facebook, almægtige Facebook har valgt at, at prioritere, <laughs> Æh, Men det, det, igen, det er så fine, afbud, Philippe, at det nu, nu har vi et eller andet nyt håb, at Facebook har en funktion til os. Og vi ved ikke engang, hvilke markeder, det officielt kommer ud på. Øhm, der er så lidt information. Hvis man spørger Facebook-chef for nyhedsfidder direkte, han kan ikke være gøre for, hvordan de her lokale nyheder bliver udvalgt. Altså, det, der kommer en eller anden fluffy forklaring med de helst data. Så det, det er virkelig bare en advarsel til folk om, at man skal ikke lægge sin ægge den kurv, der er ikke lige, altså, inden man håber for meget på, om det der, det fikser det. Altså, det er bare slet ikke sikkert. Nej, det, og det er det, der er problemet, det er jo, at... at, at det, og det er bare sådan en tur. Altså, fordi så kom der den her melding om... Altså, alle de her ændringer i algoritmerne, og det er fint. Og så lige pludselig kom den her melding med lokale og regionale nyheder. Og så der så jeg flere, øh, både mediechef og journalister, var glade. Altså, udtrykte glæde i den her... Yes, nu kommer det til regionale og lokale medier. Bare sådan, jamen, det er til bukserne. Kom nu ud og brug det strategisk. Og vær kritisk over for alt det, der kommer fra Facebook. Fordi I står... I, I mister indflydelse. Øhm, så brug det strategisk, brug det i begrænset omfang, og brug det til at få folk ind, ind, ind, ind, i, ind i, hvad hedder det, ind i fonden øh, permanent. Philip, en, en enkelt det her afslutningsvis. Jeg ved, at informationstiltag, det de gerne vil, det er at få folk over på, på at abonnere på det det. nyhedsbreve. Og det er jo sådan noget, ja. hvor jeg sidder og tænker, det er jo nærmest et flashback til, til startnullerne, hvor alle vi havde, at man skulle abonnere på deres fancy nyhedsbreve. Altså, er, er det en reel øh, mulighed fremadrettet? Ja, selvfølgelig. Nydesbrevet er blot en af de ting, som man kan kæbe til. Og jeg tror egentlig, at vi kan til at tænke langt mere kreativt og, og vi skal have teknik med ind helt fra starten. For hvordan er det? Hvad er det for nogle kanaler, vi kan ramme folk på? Og det er de, de kanaler, vi skal ud og dyrke. Og der, det, altså er blot en af de ting. Øhm, en anden ting, det ved jeg og Nadja, er både Nadja og jeg og også med. det andet det er jo Messenger Bots, hvor man kan nå folk direkte på deres i, i appen Messenger fra Facebook. Men der har vi så bare tilbage, vi spiger os ikke på Facebook, men det er trods alt uden om algoritmerne. Men, men vi skal egentlig tænke sådan, hvordan kan vi ramme folk, og så prøve Prøv virkelig at nå mennesker på nye måder også, øhm, som vi måske i høj grad har kontrol over. Det kunne være rart. Det blev den sidste bemærkning fra dig, Philip Valberg. Tusind tak, fordi du vil være med. Og også tak til Nadia Nicolajewa. Du lytter til Radio 24. /7. Nu skal vi møde en mand, der har taget en kold tyrker Ind til. For få dage siden brugte Søren Petersen, der arbejder til daglig som udvikler på ja han brugte tre timer hver eneste dag på Twitter. Dermed tilhørte Søren Petersen eh, den lille, men også ekstremt aktive gruppe af især eh, journalister på Twitter. Men nu skal det være slut. Søren Pedersen har lanseret kampagnen kæft.dk. Han vil overbevise en række meget aktive og offentlig kendte Twitter-brugere om, at de ja, skal holde deres kæft. Han har lovet 5 kroner per person for hver dag, de kan holde deres kæft. Og holder alle 50 deres mund, så vil det koste Søren Pedersen 10.000 kroner, som han så vil donere til Børnefonden. Velkommen til Den Modige Mand, uh, velkommen tak. til dig Søren Petersen, men jeg vil sige det, hvis jeg kender min lus på travl, så kommer du ikke af med de der 10.000, fordi det er altså 50 mennesker, som det er meget svært at få til at holde kæft. Jeg var jo godt klar over, da jeg lavede det her, at jeg nok ikke kom af med de penge, lad os sige det sådan. Hva, hvorfor er det, uh, Søren, at uh, du ser et problem lige pludselig, fordi jeg, har jo, jeg er jo også en del på Twitter, og, og du har da sandt for dyden været en af de, de aktive derude. Altså, det er jo noget, der kommer sådan lidt i bølger. Jeg oplevede det jo også for fem år siden, hvor jeg var for meget på Facebook, eller fem seks år siden, og så tog jeg en koldt der. Og så er vi jo indrettet sådan, at vi jo hele tiden søger et eller andet sted hen, hvor vi bliver, får de her belønninger. Og der røg jeg så over på Twitter, og det har så bare eskaleret, ja. hvor det er noget til et punkt, og noget til et punkt, hvor jeg synes, det var ekstremt forstyrrende i forhold til nogle andre ting, jeg gerne ville lave i min hverdag. Det brugernavn på, på Twitter er system. Ja. Yeah. Hvad skal man lægge i det? Og hvor var du bare forudseen da du for, for lang tid siden lavede dit Ja, Jamen, det har jeg jo lavet helt tilbage, da jeg kom på nettet første gang i 90'erne. Så ja, det har jeg nok været. Og jeg, jeg bliver tiltrukket af de her nye teknologier. Jeg har også lige her i går fået et nyt virtual reality headset, som jeg har tilbragt hele weekenden i. Så det er nogle farlige ting, vi er med at gøre her, og man skal hele tiden være opmærksom på, hvad det er, man er ved at begive sig ind i. Hvorfor er det farligt? Jamen, det er farligt, fordi at for, for mit eget vedkommende er det farligt, fordi det forstyrrer i forhold til, at jeg kan gøre nogle andre ting, der er vigtigere. Jeg skal ikke sidde og, og skrive 20, 30, 40 øh, dumsmarte bemærkninger på Twitter og bruge 4-5 timer om dagen, hver eneste dag. Øh, den tid skal jeg bruge på noget mere fornuftigt. Øh, jeg kan bruge den på at uddanne mig, jeg kan bruge den på at, at kode nogle fede programmer, som er det, jeg er dygtig til. Ting, som har en lidt mere længervarende værdi og som kan gøre nogle lidt mere fornuftige ting i verden, end at bare sidde og spy om mig med mærkelige ting på Twitter. Men hvorfor ikke bare lade det være dit eget projekt? Hvorfor blande 50 kendte danskere ind i det? Jamen det er jo fordi, jeg synes jo, det er et generelt problem det her, og der er jo også flere, der er helt åbne om, at de nok bruger for meget tid på det her. Men det er også svært at komme ud af det her. Lad os bare kalde det misbrug eller overforbrug. Så jeg følte, at jeg blev nødt til at lave en lille, lille happening. Lad os bare kalde det det, for det er det jo. Det er jo en provokation, der kører i en måneds tid, og så bliver den lukket ned igen. Ken Hansen, du er en af dem, der er omfattet af det, som Pedersen selv kalder en lille happening. Jeg ved, betragter, betragter du dig som afhængig? Øh, ja, altså jeg tror, her skal man nok skille mellem, hvad man selv tror man er, og så hvad man er. Fordi jeg vil måske have en tendens til at sige, at jeg kan godt styre det, men det er jeg måske lidt mere tvivlende over for, om jeg egentlig kan. Så, så jeg fandt egentlig den her happening meget relevant. Det må jeg være helt ærlig at sige. Men, men, men hvad er det problematiske ved at bruge at være meget på Twitter egentlig? Altså mediepersoner, hvis man, hvis man er engageret i debatten og alt muligt andet, jamen så er det vel en meget naturlig del af ens virker at være på Twitter. Altså I gamle dage, der ved jeg ikke, der var vel også folk, der læste utrolig mange bøger eller forskellige andre ting. Hvad er det det er destruktive i ved, ved at sidde på Twitter og kommentere og debattere med andre, det består i? Jamen, det synes jeg der heller ikke, der er. Og det er jo også derfor, at det udmærkede projekt har der heller ikke. Altså, jeg kommer ikke til at bidrage til den her indsamlingspulje, fordi jeg har tweetet på livet løs siden 1. maj. Men jeg synes stadigvæk, at det er relevant. Altså, det er jo en personlig uh, ting, man må overveje. Uh, tweeter jeg for meget? Men jeg ser der intet uh, konceptuelt problem i, at folk er meget på Twitter. Det synes jeg da helt selv, man skal, man skal overveje. Så altså, nej, jeg skammer mig. Altså, hver en, der tweet, jeg sender, det står jeg da 100 ved. Jeg skammer mig overhovedet ikke over det. Men derfor synes jeg da sagtens, at vi kan diskutere om det er på det personlige plan er hensigtsmæssigt. Altså, min kone øh, giver fuld opbakning til, til Sørens. <laughs> men, men, men genkender du lidt af, af, af Sørens øh, analyse, altså den her med, at det er et øh, øh, narkotikum i virkeligheden, at være ude og få de der likes øh, ind og se, om der er nogen, der kan, kan lide det, man har skrevet af nogen, lige fra nogen, der vil retweete. Er det sådan et, et drug? Ja, det tror jeg helt klart, det er, altså, og det er jo også, forskerne indikerer jo også, at det bliver den, den helt lye sygdom, altså at om det så er Facebook, Snapchat eller, eller Twitter, men altså helt klart, altså den der interaktion med andre, jeg synes, der er så mange fede ting med Twitter, jeg elsker Twitter, men det er da helt klart, at mig personligt bliver der nødt til at overveje, hvad er det, jeg bruger min tid på, og det synes jeg så, altså jeg tror at rigtig mange, der var nogen, der blev lidt sure, ikke over det her, og som synes, at hold din kæft, og alt det der var sådan ligesom en anklage. Altså sådan tog jeg det nu ikke. Altså jeg får det dagligt at vide af alle mulige mennesker, at jeg skal holde min kæft, så det synes jeg egentlig ikke var grænseoverskridende for mig. Jeg grinede af det og tænkte, det var da en super fed kampagne, men derudover står jeg jo ikke til ansvar for andre end mig selv, hvor meget jeg tweeter. Folk kan jo bare lade være med at følge mig, hvis de synes, det er for meget. Så jeg synes, det var en fed kampagne, som jeg var, fik mine øjne op overfor. Altså et, et ret højt tweetantal per Dag og uge og måned. Ja, og jeg, jeg kan faktisk takke det ved, at Søren, kan jeg fortælle, uh, Kende Hansen, hvor meget du, uh, tid du henskriver på Twitter <laughs> hver dag, fordi det er, det, er op, er det er opgjort til to timer og et kvarter. Hvordan har du det med det? Jamen, så vil jeg jo gerne anfægte Sørens øh, udregningsmetode, fordi han siger jo, at to minutter per dit og dat, og jeg skriver simpelthen så hurtigt, så det er, øh, og jeg forstår endnu hurtigere. Så nej, det tal kastlet ikke genkendt, det er selvfølgelig kun 10-20 minutter. Øh, men øh, men øh, øh, øh, du kan så trøste med, at du ligger en time i, i øh, under øh, dagligt øh, twitter hvis du sammenligner dig med øh, Stine Bosse? Det ligger op på tre, <laughs> tre timer og et <laughs> kvarter. Ja, bare også er sin også en sværvægter i den her klasse. Hun er uden for kategori, mener du? Ja, det vil jeg også sige. Det er den der uden for kategoristigning i Tour de France. Ah, ja. det har gjort, at jeg lige blev lidt opmærksom på, at Gud, er der noget her? Og det tænker jeg faktisk også på, inden Søren lavede det sejt. Så jeg synes, det var en, en kærkommen reminder. Jeg tror ikke, man skal se det som det helt store personlige angreb, man er kommet på den her liste. Jeg synes tværtimod, at det er jeg synes det er et sjovt nok koncept. Jeg, jeg grinede af det, og jeg fik... Lejlighed til at tænke mig lidt om, om det hele nu er nødvendigt at, uh, at tweete om. Og det synes jeg, at alle sammen skal tænke over. Ja, men, men et eller andet sted, altså der er også andre. Det virker lidt som om, at det, det faktisk får nogen til at få øjnene op for, hvad det, hvor meget tid de egentlig bruger på Twitter. Er det sådan det, du tager væk fra det her, at uh, trods alt, du kan tage det op til revision lidt? Ikke Jeg var en af dem, der har givet udtryk for tidligere også. at Jeg, jeg tænkte, gud vil, nej, altså, er, er, det usundt, er det et usundt forhold, man har til det her med at dele ting? men samtidig er der også enormt mange mennesker nu twitterer jeg enormt meget om, om, om fodboldkendelser, fordi det er en del af min tidligere jeg var fodbolddommer i gamle dage og, og det der med ligesom at, at dele noget ud altså at man ved noget, at man deler det med andre mennesker det er der, der er mange tusind mennesker, der er sindssygt glade for at jeg, jeg gør, så jeg synes ikke at jeg bidrager til en eller anden støj i samfundet jeg synes i virkeligheden, at jeg er med til at svare folk på nogle ting, de rigtig gerne vil have svar på så altså igen, jeg skammer mig ikke over min tweet, så det, det er jo noget, jeg står kun selv på mål for dem. Så en inden der nu går fuldstændig maskinstormer i det her, øh, og vi skal til at sende gammeldags breve til hinanden. Er det så ikke også okay at, at tænke at Twitter det giver altså noget hurtighed, noget dynamik, øh, noget, øh, noget kvalificeret samfundsdebat derude, øh, så, som vi egentlig ikke skal være så kede af, at vi har fået. Jo, det gør det, og der er også nogle rigtig positive ting ved det, og jeg er også forelsket i det medie, ligesom, øh, som Ken er. Jeg tror, at det her, det handler om, om prioritet. Øhm, jeg kan jo mærke det nu, hvor jeg har sådan trukket mig lidt tilbage, at det, det, det kribler øh, kraftigt i mine fingre, når jeg ser noget, fordi jeg læser jo stadigvæk lidt en gang imellem derinde. Øh, den der trang til hele tiden at skulle kommentere på et eller andet, der kan jeg mærke, at, øh, at det, jeg har lavet det her site, og jeg har sat den her mentale forestilling op ind i mit hoved om, at nu skal jeg vælge imellem, om jeg skal sende det her tweet om ulve eller omskæringer eller et eller andet åndssvagt, eller om jeg skal sende 5 kroner til et barn i Afrika. Og der kan jeg bare mærke, at det er vigtigt for mig, at jeg er bevidst om den her prioritering, at jeg prioriterer min tid på den ene eller den anden måde, og jeg kan bare mærke, at det falder hele tiden ud til fordel for, at det er altså vigtigere, at jeg sender penge til Afrika, end jeg, end jeg skal kommentere om et land om ulve, som ikke bibringer noget som helst andet end en flygtig debat, som er glemt i morgen alligevel. Og risikerer du så ikke at blive en fattig mand? Øh, jo, det gør jeg. Nu kører det jo kun en måned, så jeg er jo glad for at donere de her penge. Øh, men jeg har andre projekter på beding, som kommer efter det her, som jeg håber kan blive endnu mere populære, som ikke kører på det her, hvor jeg sådan outer folk. Men, øh... men, men kunne man ikke bare betragte uh, Twitter som et, et medie, som er meget effektivt til at få de holdninger ud, som man af forskellige grunde kunne synes, det var uh, godt at få ud? Altså, jeg har selv en, en del Twitter-følgere, og jeg må da bare sige, altså, hvis jeg skal uh, gøre op, hvad, hvad får jeg mest ud af skrive et markant tweet eller lad mig interviewe, at og bliver omtalt på side 8 i deres papirvis, så ved jeg godt, hvad jeg vælger. Ja, altså det kan også godt være, at du måske så er lidt speciel. Altså det, som, som jeg er en lille smule ked af, det er, at de her meget hurtige udvekslinger af, af, af holdninger på Twitter øh, og også andre medier, øh, de har også en tendens til meget hurtigt at eskalere ud i noget, der ikke er særlig behageligt. Øh, det er bare en, en indbygget ting i de her medier, når man diskuterer på den her måde, ping-pong-måde, så får man lynhurtigt kørt sig ud på et sidespor. Det, jeg prøver at gøre ved mig selv, det er, at okay, nu, nu skal vi lige lidt ned. Jeg vil stadigvæk gerne være der, men jeg vil godt prøve at tænke lidt mere over det, jeg laver. Og så måske tweete en to-tre gange om dagen, men, men sådan lidt mere sammenhængende og noget, hvor jeg har tænkt lidt mere over det, jeg gør, og måske lavet lidt mere research. På den måde vil jeg få mere ud af det, ikke? og jeg vil få frigivet noget tid, til de her projekter, hvor jeg har brug for fordybelse. Fordi det er en, virkelig en vigtig pointe her. Og det har der faktisk lavet masser af research på og forskning på. De her forstyrrelser, der kommer, når den siger pling, den her mobiltelefon, de koster faktisk i omegnet op til 20 minutters forstyrrelse, hver eneste gang den, den tigger ind på din telefon. Det vil sige, det tager helt op til 20 minutter at komme tilbage i den arbejdsopgave, du var i gang med tidligere. Sådan helt mentalt klar igen. Så det er faktisk et stort problem, det her, med, at vi hele tiden bliver bombarderet med de her notifikationer. Men Ken Hansen, var det, var det en brugbar model? Altså det her med, at man ligesom siger, her øh, hvad jeg mener, og så kan I øh, show me tosser derude, så I jo et slås om det. Ja, nu, nu er jeg den, der melder mig ud af den her debat. Kunne det ikke være en, en brugbar model, at man, man bare kaster ud, hvad man mener, og så lader lad tosserne om resten? Jo, det er bare enormt svært, men altså det har jeg også nogle gange gjort Så nu skriver jeg det her, jeg ved godt, det giver lidt dønninger, nu lader jeg den ligge til i morgen, så jeg, altså, jeg, jeg afinstallerer jævnligt appen på min telefon, og jeg har, og jeg har ikke øhm, nogen notifikationer overhovedet, for det vil jeg blive helt sindssyg af. Så jeg, jeg hopper af en gang imellem, og jeg vil også gerne kommette mig til nu her og sige, at nu prøver jeg at se, om jeg kan hoppe af, så jeg vil gerne sige, at øh, fra nu af og i en uge, Øh, skriver jeg slet ikke noget. Jeg, jeg er den her. Jeg kigger slet ikke på, hvad der bliver skrevet om. Der du du, du retwitterer ikke? Du liker ikke? Du, er, du ikke tager, en tager en total kold tyrker? Ja, ja, En uge kun kan jeg love, og selvfølgelig er det ikke en bananer. Og, og, og vi, vi, vi, vi, her, må, vi må holde dig op på det, når vi sender om nu. Det ville være så fint, det ville kun glæde mig. Jeg, jeg sletter helt lortet nu, og aner ikke, hvad jeg skriver om mig. Ja. Så, så der er, der er simpelthen, hvad, hvis jeg regner rigtig 35 kroner hjemme alene på, på den konto, ikke? Ja. så det, det er ren held og det her med at brænde helt lortet ned. Ja. Ja, det er Ja, Søren øh, Petersen, der har fået sat et eller andet i gang derude. Tak fordi du kom. Og når jeg siger, at du har fået sat et eller andet i gang, så må vi vel også sige, at du har fået sat noget Du, du har også fået sat noget surhed i gang. Fordi, fordi der er altså nogle af dem, vi har forsøgt at få fat på i formiddag, at de er ekstremt ivrige derude, som øh, de har meldt tilbage, at det kunne de desværre ikke øh, afsætte tid til at medvirke i. Men, men da vi jo så takket være din udmærkede øh, konstruktion der har kunne gå ind og se, vi de også har haft til at tweete, så kan jeg godt afsløre, at så, så, så, så galt står det altså ikke til, for de har haft tid til at passe deres Twitter, men at medvirke i Q&A for at debattere med, med Maskinstorm Søren Petersen, det havde de altså ikke tid til. Tak til dig, Søren Petersen, og også tak. tusind tak til den nu afholdende Ken Hansen. Tak skal du have, fordi du vil være med her. Selv tak. Du lytter til Radio 24 /7. Ja, Hinder, jeg kan jo ikke lige for, for egen sådan regning indskyde, jeg har et program installeret på min computer, der hedder Freedom. Øh, og det gør, at jeg faktisk kan specificere et tidsrum, hvor jeg fuldstændig mister min internetforbindelse. Jeg kan simpelthen ikke bruge den. <laughs> Hvis jeg sætter den til 45 minutter, så har jeg 45 minutter uden internetadgang. Og det er faktisk utroligt produktivitetsfremmende. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig, Mikkel, for nu har vi jo lige hørt den modige Ken Hansen her sige, at nu er han uden Twitter i en uge. Vil du lave et lignende commitment, øh, Mikkel Andersen, uden Facebook i en uge? Nej, det vil jeg ikke. Altså, der er jeg fuldstændig afhængig. Altså, der er ikke noget at gøre. Jeg, jeg, bliver, altså, jeg er en... Øh, en, en Facebook Junkie uden lige, ikke? Altså, det er... Der, jeg kan ikke... Jeg er for dybt integreret i Mark Zuckerbergs øh, dunkle spindelvæv af semi so øh, interaktioner hvis vi, det, hvis vi nu siger, øh, Stine Borse, tre timer og 50 minutter på Twitter øh, hver dag, hvis det, så, øh, hvis det så er niveau 100, hvor ligger du så på, øh, på Facebook? På, på Facebook, mm. jeg vil tro, jeg ligger nok på muligvis niveau 110, eller sådan noget eller andet, kunne jeg godt forestille mig. Det er, det er skræmmende, hvor lang tid jeg vil kunne bruge på Facebook. Det er jeg sikker på. Altså min kæreste vil også i den grad værdsætte, hvis øh, jeg kastede mig ind i et tilsvarende forsøg. Men desværre det kommer ikke til at ske, meget, så Jeg ved, du er ked af det. <laughs> øhm, ellers så har vi jo lige et par småting her til sidst. Altså, jeg ved jo, at Venstre har fået, øh, fået ny politisk ordfører. Øh, ny, øh, undskyld ikke politisk ordfører, det er de så også, men de har jo fået ny medieordfører også. Ja, altså de har i hvert fald fået nye politisk ordfører. Øh, og det er Britt Bager, øh, hvis det er det, du, du tænker på. Fordi, øh, og dermed er vi jo lidt over i, øh, i, medie, øh, i mediedelen, fordi øh, Britt Bager er den tidligere medieoverfører, og, og nu øh, tror jeg, at der er mange i sådan i Mediedamark, der er lidt spændt på, hvordan at øh, det skal bæres videre fra øh, Britt Bære. der var jo en, en meget markant og også nu sige meget vidende, øh, medieoverfører for Venstre, udset til at skulle være øh, Venstres øh, omdrejningspunkt i de her øh, medieforhandlinger, der øh, går i gang her ja om ikke så længe. Der er sættemøder i, i denne her uge. Som... sættemøder hvad er det? Jamen sættemøder det er jo sådan noget, hvor, hvor, hvor man ligesom øh, plan Hvordan skal forhandlingerne så køre? Hvornår skal vi forhandle om hvad? Og hvem skal overhovedet være med? Og kan vi på forhånd ligesom konstatere, at der er nogen, der ikke skal være med i, i de her forhandlinger? Og der øh, tror jeg der ikke helt, man kan afvise, at den nye politiske ordfører i Venstre, altså Britt Bager, også lige vælger at sige, at jeg bliver hængende lidt i øh, medie, øh, det mediepolitiske, jeg bliver hængende som øh, forhandler øh, i, i Og Det tror jeg sådan set, at der er nogen, der ikke er helt utilfredse med. Måske ligefrem den her station øh, er meget trygge bedre at have en øh, bribæger siddende til at passe, passe lidt på sig. Du mener, at, at Britt, hun er en veneradio 24 efter at have været uh, medieordfører, samtidig med, at der er kommet det her uh, udkast til forlig uh, fra regeringen, der, der ellers tilsiger, at stationen skal skære 33 procent? Ja, lad os nu se, uh, lad os nu se uh, hvordan det går. Det er jo, det er jo netop, at altså, alle var jo også enige om, at der udspillet kom, så... Uh at det, var det jo ikke det samme, som at sådan kommer det til at, at, at blive. Og, og nu er det så, at vi går ind i den interessante fa fase, at øh, nu skal vi se, hvad det, hvad det bliver til. Og, og så sent som øh, i dag, der har medarbejderne på Radio 24 fået et, øh, et, et, et, en kopi af en henvendelse, som direktør Jørgen Ramsgaard har sendt til alle medieoverførende om, hvad konsekvenserne vil være af at spare de her 33 øh, procent i, øhm, i budgettet, og øh, det kan vi godt citere fra. Det har det, vi fået lov til. Det har ja. vi fået lov til øh, for det, det har han sikkert ikke så meget imod heller. Er, nej, er, nej er man må jo sige, det, er jo, det er jo, kan jo kun klassificeres som partsindlæg, at den ja, gode Ramskov ja, han. Og det er, hende, det er selvfølgelig i det lys også, at det skal ses, men, men ramskov skriver til medieoverførende, at, øh, at øh, hvis man sparer 33 procent, så kan det altså i den grad mærkes, og ramskov skriver også til medieoverførerne, at hvis man forestiller sig, at det hele kan dækkes ind med øh, reklamer, så øh, glem det, fordi undersøgelser viser, at det kan altså, de reklamer endda i den bedste af alle verdener, så kan vi de kun forventeligt kunne bidrage med en 8-10 millioner kroner. Ja, blandt andet også ved at lade være med at sende om natten. Altså, så i alt kan man forvente at kunne, kunne klare en besparelse på 8-10 millioner, men det er altså kun en tredjedel af besparelsen til 33. Men nu må vi se, hvad der sker. Og så har jeg her til allersidst, så har jeg en lille øh, rettelse, jeg skal lave. Vi fik tidligere i programmet, der fik vi sagt, at øh, Jesper Termansen der er lytterens redaktør på DR, han ikke havde mulighed, for, eller han havde taget nej for at komme ind. Og der er altså sket et eller andet helt horribelt i kommunikationen øh, tidligere, så, så han har faktisk ikke øh, meldt afbud der. Øhm, så det kan vi selvfølgelig kun beklage, at vi fejlagtigt fik sagt. Øhm, mit navn er Mikkel Andersen vi sidder med Henrik Kvartrup, og i Teknikken sad producer og line Kasper Iskår, der er skyld og